Валентинівна пішла до себе Вікторія піднялася сходами Поки дійшла до кафедри Руки в нових рукавичках зігрілися Їм стало тепло у білих, м'яких, пухнастих нірках Які у неї гарні руки Але ж пальто вона швиденько зняла і кинула його до шафи, озираючись, мов злодійка. Чи не бачив її, хто у цьому дранті? Навмисно приходила раніше, аби нікого не зустріти. Знову узяла рукавички. Який чудовий подарунок! М'яка шкіра прикрашена орнаментом. Три смужки, переплетені кісками, закінчувалися грайливими китечками. А хутро всередині. Рука пірнає туди, немов у теплу ванну спіною. Так Такі ванни Віта бачила в кіно. Йдучи з роботи, вона знову замилувалася рукавичками. «Яка ж гарна річ!» Як добре мати багато таких гарних речей. Рукавички зовсім не пасували до її же братського обрання, але дарма. Головне, рукам було тепло. На кухні гуртожитку панував гамір. Студенти поверталися з пар і поспішали швидше захопити вільні конфорки плити. Вікторія собі швиденько поставила на плиту каструльку. Очікуючи, поки закипить, кранім вуха вхопила розповідь однієї студентки. А тоді я роздягнулася і давай перед ним. То так, то сяк. І весь час наливаю, наливаю. А він п'є, гроші ж заплатив. Поки я так витанцювала, клієнт заснув. А там і час закінчився. Розбудили і в двері. До того самого так і не дійшло. А заплатили хоч? Звичайно, гроші наперед беруть. Не встиг – твої проблеми. Ой, скільки я тебе рідко проситиму. Візьми з собою. Гроші он як потрібні. Дідка, пий молочко і тримай ротика і колінка в купці. Конкурентка ще мені одна. Виявляється, такий бізнес між студентками не лише неганебний але й престижний. Віта зовсім заспокоїлася. Трамваєм вона швидко дісталася до будинку, де мешкала Елла Валентинівна. Знайшла потрібну квартиру. В умоблюванні старого польського будинку було щось із минулого сторіччя. Шкіряні фотелі у вітальні, різьблені шафи з посудом. Елла Валентинівна зустріла її гостинно і одразу повела до свого будуару, як вона висловилася. «Ви не замерзли, Віточко? Може, гарячу ванну?» «Із задоволенням. Так, ніби вона двічі на день купається у ванні», відповіла дівчина. «Тепла вода, Поволі виганяла з тіла холод, що, здається, сидів десь у кістках. Пахуча піна робила тіло чистим та ніжним і залишала шкірі свої пахощі. Вікторія саме підвелася у ванні, щоб змити під душем піну, як до ванної увійшла господиня. «Мені потрібне мило. О, ви просто чарівні, Віто!» Просто Афродіта, що народжується з морської піни. Яка фігура? Який стан? Я б тільки порадила вам. Зголіть волосечко під пахвами. Ось лезо, а внизу не зачіпайте».